Alegos Novach con Armando Fernández y Julio Cooghill Baixamos a música e vamos a continuar falando do Entruido entrudio Entruido, ent... como que irades A verdade é que este nome é un nome tradicional É un nome que, que ven do latín, según dicen Pero que ademais ten muitísimo que ver co, coa celebración en Galicia É unha persoa que entende moito de isto, do entrudio Que ademais fixo un traballo de máster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 Sí, foi, foi. Moitas gracias. peña felicitacións, parabéns. Bueno, pois eso, aproveitando que estás rematando en Troido, que en algúns sitios de Galicia aínda non rematou, según teñen uh -huh. entendido, porque a, a, algunos aplazarono porque chovía naquel momento, e eh, eh, bueno, agora pois pues, volverán a facelo este sábado que ven. E en algúns ainda teñen algún folión que outro. Bueno, dime, como foi? Eh, Ti eres eh, oriunda da zona de, de Vian ou...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 Sí, é impresionante e, ademais, calquera persoa que non estea acostumbrada vanlle doero os, os oídos. Eso seguro, <risos> sí, sí. Eu iba a costa Ponce ríanse de mim, claro. <risos> <risos> bueno, pues, exactamente é o costume, o que acabar de decir, non? Non sí, todo o sí. mundo é capaz de, de, de, de, de coller ese ritmo, ademais...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 Eu sei que o o comezaba, ou sea, os ensaios de folleón comezaban o primeiro sábado de xaneiro, non? E e, e, e remataban o, o sábado seguinte, o sábado final do do Mercos de cincha. Pero pero non sei agora, eh, non sei agora. A verdade é que non estou segura de que día rematan, eh. Me pillas pilla aí. <risos> sí, sí, sí. Pero si sí, eu recomendaría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 Bueno, pobre para odalí. Sí, sí. Eh, pero que fan para que todos apoyámos disfrutar y apoyámos ver. Sí, sí. O sea que creo que un bueno, no sé, que se puede disfrutar eh, perfectamente por cualquiera persona uh -huh. de todas as cidades, eh, eh bueno, es maravilloso. Es recomendaría pois sobre todo o domingo gordo. O gordo que claro. si sí, que o, que lle chaman o domingo de carnaval, ¿no? Sí, sí. Eh y ese o día que se fai un desfile No que pasan todos os folions eh bueno pues baixoon todos os os boteiros acompañando a cada fulión uh -huh. eh tamén hai carros e eh, bueno pues é o día como por así decirlo, silo máis espectacular é eh, o que máis pode disfrutar a xente en xeer sin ter que sal de Viana uh -huh. eh bueno por supuesto pues a a comparsa tamén claro. eh, que a comparsa é divertidísima. Uh -huh. A, a verdade é que eh, esa recomendación túa tamén ten algo que ver con con ou, como volvo a repetir esa palabra, non sei por qué, pero, <risas> pero inte, integrarse, por así decirlo, non? Que é o máis importante, sí, sí. integrarse nese, nesa festividade co co, co respecto, precisamente a todos os, os os que fan esa grande representación que non é precisamente carnaval, senón entroido en, en si. Sí. Entonces, sí. Eh, porque mmm,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 Exactamente, sí, respetar pois o que a festividade, ¿no? Claro. Eh, por exemplo, hm hai normas alrededor da fariña que eu menciono no meu traballo, mm. ¿no? Eh, bueno. Sí, que por exemplo, hai gente que a mellor vai con unha máscara que tapa toda a cara. E a fariña pois hai unha forma específica de de botala, ¿no? Eh, tense que via persona como por atrás para sorprenderse e poñer chamán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 quizais bastante implícitas, ¿no? que as tes que ver. Eh, pero bueno, que con, con estar estar alío creo que se que as vas sacando e además a xente pois pues, se encántalle falar do seu eh e bueno, non é para menos. Uh -huh. está, eh, está, está, por certo, eh, comentamos que te fizeste un traballo Que, que, que recibi unha, unha nota excelente Que uh -huh. podes atopar nas redes ou nalgún sitio determinado Para poder, eh, non sei, lela ou polo menos disfrutar do, do, de, de, de seto... eh, Sí, sí, por suposto eh, Está no repositorio da Universidade de Salamanca uh -huh. Pero con buscar o meu nome iría Campos Fernández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 se disfruta tamén eh, da, da grande eh, celebración gastronómica que ha festado Androia, non? Efectivamente, sí, sí. Androia, non sei si os ouvintes poden saber o que é mm. eh, eh, como un tipo de embutido é eh, eh parecido a un sobrizo pero faixe coa costela do porco mm. e eh, a verdade é que non, non o podes perder está increíble <risas> eu poden aprobar eh. Sí, sí. Eh, pero... eu creo que a zona de ali como do Do Oriente Urenzán sí, sí. sí. Non sei se Cando ti eh, <coughs> este vexe Foi coma neste ano Ademais da Androlla tiñan cordeiro ou cabrito Si, sí, solo que eu non comín Na festa da Androlla Comín en, en outro sitio vale. eh, Cos fulión, sei demais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 Eh, que empezaba pues eh, de novo a ver sol a poder sarse a que parara pues a neve que hoy en día non vemos tanto sí. eh, entonces bueno antigamente pues ti moita má relación co, co ciclo da natureza mm. incluso hai personas que teorizan ¿no? a máscara de boteiro pois pues, leva un reptil na boca sí. e hai xente pues que pues eh, pode teorizar que eso tiña que ver con con unha protección, non ahogando e aos cultivos, non? Mm. De, de espantar as plagas mm. ou espantar a animais que podían ser velenosos para o ahogando, mm. cousas polo estilo, non? Eh, sí, sí, pero claro, co cambio sobre todo que se deu a mediados do século pasado, eh, que bueno, moita xente pois migrou hacia os núcleos urbanos claro, e demais, sí, se sí. deixou de depender tanto do que era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 o por así decirlo auténtico o que pues para eles e para eh, sentir pois pues, eso como eh ou sí. celebrar o seu propio é o que é a espectacularización, non? Porque co tempo pues mm, tamén buscas como hm mm. mm, dalo coñecer e demais sí. para os demais eh e axudar a que se manteña, non? Hoxe sí, sí. en día xa non é tanto unha relación con natural eh, sino que tamén pois pues, se trata de atraer turismo, non?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 antropolóxico e ancestral, como distintivo. Yo, sí, yo exactamente, e un, cam, un cambio, de ciclo tamén, é decir, de, remata o inverno forte e, e comeza outro ultra. E tamén algo que tiña que ver no seu sé, momento, non sei sé si se agora tamén, pero pero que a igrexa tamén tiña algo que ver, é decir, agora remata ese, pode ser agora pode ser alimentar un concursor do porco e a partir de agora pois, eh, ven as semanas antes e entonces hai que facer eh, abstinencia, non? Sí, é <risos> exactamente eh, bastante, bastante que ver co, co entroido ou entrudio, como lle que iramos chamar. Mm. E eh, eh, bueno, moita xente pode pensar ou se cree que as celebracións de entroido sempre estiveron como moi ao marxe da igrexa. Sí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 que despois de estar alí, eh non sei se foron un poquíño máis de dúas semanas, sí. eh, claro, comendo porco todos os días. <risas> <Sí>. <risas> e despois non se quedan ganas de tomar porco, <risas> nin carne, nin nada, en un montón de tempo. Entonces, claro, xa xa xa a cuaresma como sí, sí, sí, sí. sin querer, exacto, sí, sí, exacto. Sí, sí. Entonces eso eso tamén te moito que ver, no, eh sí, sí. Que... que que a religión tamén aproveitaba para para para seu Exactamente, sí, sí, pero sí. bueno, tamén houbo outras épocas de de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 O que queira aprender un pouco máis que se metan eh, hai precisamente na Universidade de Salamanca que busque o teu nome Iria Campos Fernández e, e aparecerá o teu traballo de fin de, de máster que é feiticeiro e é interesantísimo. Moitas moitísimo a túa colaboración de hoxe eh, que sigas colleitando moito éxito. Que Moitísimas que, gracias. Que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos por tanto Así. o éxito xo tesca casi garantizado. Xenial, pois pues moitísimas gracias. Venga. Que vos váis super ben o programa. Un saludo a toda a xente e moitísimas gracias de Va novo. Vamos a despedir con música. Ata outro momento, Iria. Ata outro momento. Ata Adiós. La... Gracias. Transmitiéndonos por la nuestra tierra, por la nuestra lengua, por la nuestra música. Le damos un nombre de Galicia por el mundo entero a través de nuestros conceptos o dos nuestros cantos. Eh, estamos muy contentas porque este año íbamos a la tierra del que hizo. Aquí estamos, en la tierra eh, de la cerveza, aquí en Bruselas, Bélgica. Pero íbamos a festa fiesta del que hizo Arzúa. El primero a... del mar. El primero no del mar. ¿Cuándo Sí, a 6 seis la tarde. Eh, ademais festexamos os 25 anos de Galma, que non é pouco. Entón, vémonos alí a 6 da tarde o 1 de marzo e que xa no mundo moita alegría. Iso é. E que teríamos a xustiza. O máis importante. Veña un bico, vémonos. Chao.